Ötödik fejezet Sorra épültek a teraszok, de néhány év múlva be kellett látnunk, ha minden olyan tenyérnyi földet kerté varázsolunk, ahova a vizet el tudjuk vezetni, egy idő után az is kevés lesz. Két lehetőség között választhattunk, és először fordult elő, hogy ilyen fontos kérdésben Numda és én hosszú ideig más véleményen voltunk. Numda, bár a járvány előtt éppen ő volt az, aki szóba hozta egy új város alapításának lehetőségét, most ugyanazt minden erejével ellenezte. Azt ajánlotta, építsünk új vízvezetékeket a parttól beljebb eső száraz völgyekbe, Oldalaikon ugyanúgy robbantsunk teraszokat, és a termőföldet is az eddigi módszerrel készítsük elő. Reális terv volt, minden részében megoldható, a különlegesen nagy munkát csupán a vízvezeték építése jelentette, bár a van a gazdagsága ezt meg sem érezte volna. Hogy miért idegenkedtem mégis tőle, sokáig nem tudtam pontosan megmagyarázni. Vitáink numdával ilyen formán meglehetősen egyoldalúak voltak. Ő újra meg újra bebizonyította, hogy igaza van, én pedig hümmönktem, megpróbáltam új érvekkel előhozakodni, de azokat is mind megcáfolta. Aggódtam, hogy a Pár kilométerrel lévő völgyekbe települő emberek vagy száműzetésnek érzik, hogy ott kell élniük, vagy nagyon is önállóak lesznek. Akár így, akár úgy, nem a van a lakosai többé. Nem kiszolgálói, szükségszerűen olyan viszonyt támad majd köztük, mint Lail gazdagkereskedői mesteremberei és a várost széles övezetben körülvevő kertek művelői között. A hegyi emberek a város fejlődésével párhuzamosan ugyan egyre kevesebb gondot jelentettek, vagy mert belátták, hogy minden a favágók ellen intézett orvtámadásukat olyan véres megtorlás követi, hogy nem áll arányban a megkaparintott fejek értékével, vagy a naunikkal való majdnem két évtizedes kapcsolatuk szelidítette meg őket. Mégis féltem, hogy az új völgyek földművelői kecsegtettő könnyű prédának tűnnek majd számukra. Fallal körülvenni vagy katonasággal őrködni a völgyek biztonságán, ez pedig már túl nagy terhet Róna a városra. Harmadik ellenvetésemet nehezen tudtam megfogalmazni. Numda, aki gyakorlati ember volt, szelíd elnézéssel hallgatta, amikor küszködve a nehezen formálódó gondolatokkal azt fejtegettem, hogy a tenger fiai, mint nevük is mutatja, arra születtek, hogy halásszanak, hajózzanak. Bármilyen munkát követel is tőlük a város élete, nem szabad, hogy teljesen elszakadjanak a tengertől. Ez a vitánk akkoriban volt, amikor a halászok éppen megint zúgolódtak a poros lábúak uralmát emlegetve. És tudom, Numda magában biztosra vette, hogy csupán ezért védem olyan állhatatosan avana lakóinak a tengerhez való tartozását. Pedig ha sejti vonakodásom igazi okát, talán még rosszabb véleménye lesz uralkodói bölcsességemről. Numda tervét ugyanis elsősorban azért elleneztem, mert meglátogattam Lubaltút. Nem sokszor zavartam az öreg papot. Tudtam, ha hálás is azért, hogy hatalmas munkáját, melynek soha nem érhet a végére, teljes megértéssel támogatom, sajnálja életének fogyó óráit még tőlem is, akit szeret, ha a gondolatait a múltról a jelenbe kell fordítania. Az új dialektus megszületése és még inkább hivatalos elismerése mérhetetlen kétségbeesésbe döntötte, mert attól félt, hogy ez előbb-utóbb mégiscsak újabb írásformát követel, és ezzel élete munkáját másodszor is összeomlani látta. Talil hiába vigasztalta, nem hitt neki. Bűnösnek éreztem magam, mert az új dialektus elismerését születésétől támogattam. Bár még így is évekbe telt, még a zúgolódó írnokokat sikerült meggyőznöm, hogy az írás nem változik. És elmentem hozzá, hát ha nekem elhiszi, hogy tábláit nem fenyegeti az átírás veszélye. Mikor végre megnyugtattam, hálálkodása megható módon bizonyította, hogy létezésének mennyire egyetlen értelme a történetírás. Egy perc múlva már arról beszélt, milyen fontos számára, különösen ezekben a napokban, hogy emlékezetét ne homályosítsa el a harag és az elkeseredés, mert eddigi munkája csupán előkészítése volt annak, ami most készül. Vaspana király tetteihez értem, Isteni Uram! Törékeny alakja ültében is meghajolt, homloka majdnem a kőkockákat érintette. Városunk alapításának története pedig nem csak kétszeresen szent számomra, hanem hősi, szomorú, de végül mégis felemelő történet. Mert igaz ugyan, hogy a történetírás törvénye megköveteli, hogy munkánkat azoknak az időknek a leírásával kezdjük, midőn az Istenek még a földön járva megteremtették az embereket, hogy legyenek, akik szolgálják őket, de azokról az időkről oly keveset tudunk. Aztán meg, tisztelet őseinknek, sok történetíró tudományához méltatlanul Ostobaságot ostobaságra halmoz, együgyű mesék fordulataival igyekszik leplezni tudatlanságát. Amit Reánk szerencsétlen utódokra hagy, nem az igazság tiszta forrása, hanem zavaros, akár a hullámtól felkavart iszapos víz. De Vaspana nem csak nagy hős, kiváló hajós, és népét az új úton kemény kézzel vezető uralkodó volt, hanem bölcs király is. Mikor lerakták Habamú első templomának köveit, Megparancsolta, hogy attól a naptól fogva egy pap csak azzal törődjék, hogy a templom és a város építésének, a háborúknak és a csatáknak minden dolgát följegyezze. És bölcs volt az az első pap is, az én ősöm, áldassák emléke, mert nem csak a város alapítását jegyezte fel, hanem azokat az eseményeket is, amelyek előtte történtek, amire ő maga is jól emlékezett, hiszen oda született még a túlsó parton. A jelen szerte foszlott, lubaltú csendes, suttogó szavai, hangjával is megtanult takarékoskodni, hogy még több ereje maradjon életet céljának megvalósítására, sorra felnyitották a múlt kapuit. Rég elporlatt emberek tetteit éltem meg a hűvös teremben, az öreg paphoz hasonlóan magam aláhúzott lábakkal a földön ülve. Láttam Tashvapit, az öreg királyt, Vaspana apját, aki inkább a halált választotta a régi városában, mint hogy elhagyja azt a partot, ahol ősei éltek. Láttam a végső harc szörnyű kavargását, melyben az abanok lerohanták a tenger fiait, a bárkákra tóduló menekülőket, akiknek szemük előtt égett porrá városuk, és hallottam Vaspana rettenetes esküjét, amit még a tengeren, a bárkákon otthontalanul hányódó maroknyi népétől vett. Hogy elpusztult városuk nevét soha senkinek többé nem szabad kimondani, egyetlen elveszített családtagért, rokonért egy könnyet sem szabad ejteni. Majd a tengeri út viszontagságait, Vaspana egyik alvezérének árulását, aki a 24 hajóból 18 al megszökött egy ködös reggelen. Attól fogva az alvezér nevét sem volt szabad kimondani, de valahogy mégis emlegetni kellett, mert nem csak a megmentett királyi kincseket vitte magával, de élelmük nagy részét is. Átkozottnak nevezték tehát, miközben az éjhalállal küszködve vergődött tovább a hat hajó a part mentén kelet felé, minden alkonyatkor rettegve, hogy kikötéskor abbanok várják el őket lesben a fák mögött, és ha igen, lesz -e elég erejük megküzdeni velük. Abban a nagy viharban amely szokatlan módon kelet felől támadt, és a tengerszorosan át ehhez a parthoz hajtotta őket, két hajó elveszett, és a megmaradtakat hemti lakói elűzték a kikötőjükből, félve földjük sovány termését még ennyi embertől is. Azt azonban elárulták, hogy délfelé hiába mennének, a hegyfokon túl sivatag, még távolabb pedig forró, halálos betegséget lehelő, mocsaras part vár rájuk. Ezért nyugat felé hajóztak, egyenesen bitámi álnok királyának karjaiba, aki testvérként fogadta őket a kikötőparton. Lubaltú szerint vaspanát és embereit ekkor maga habamú atya mentette meg a biztos pusztulástól. A partról a hajóvara vetett palló horgonyai háromszor is lecsúsztak a hajó párkányának fájáról, mintha maga az atya ütötte volna félre szentséges kezével. Már tizen is sürögtek a palló körül, és ezt a váratlan mozgást félreértették a kikötő utcáiban rejtőző harcosok, előre rohantak. Vaspana messze repülő dárdája átütötte Bitámi királyának álnok szívét, ám menekülésük közben egy hajójukat a Bitámiaknak mégis sikerült megcsákjázni. Három hajóval folytatta tehát útját Vaspana, elkerülve Beli, Szú és Anaim kikötőit, mert nem bízhatott többé azokban sem, akik az ő népével egy nyelvet beszéltek. A fekete forrás öblében kötött ki, de ott a partot túlságosan meredeknek találta. Tudta, hogy az északi viharok magas hullámai ellen nem talál oltalmat. Így ért végül jövendő városának két öbléhez. Régtől fogva élt itt egy nép, másfajta, mint az övé. Nem ismerték Habamut és Gámát, az anyát, hanem Nanúrt, a gonoszt tisztelték. Gyatra kis csónakjaikból csak a part mentén vetették ki hálóikat, és a meredek sziklákon a tengeri madarak fészkeit fosztogatták. Kertjeikben, melyeknek öntözését a felhőkre bízták, olajfa és néhány apró szemű gyümölcs tengődött, és a késtek az őszi napforduló esői embert áldoztak Nanurnak. sziklájáról a szakadékba taszították a felékszerezett kiválasztottakat. Ennek ellenére szelídek voltak és rossz harcosok. Ha az Anaimot és Belissút alapító tenger fiainak akár két fölösleges bárkájuk is marad menekülésük után, ez Lubaltus szerint alig egy évtizeddel előzte meg Vaspana városának pusztulását, könnyen elfoglalhatták volna ezt a két öblöt is. Így azonban Vaspanáé maradt a hódítás dicsősége. A sok viszontagságot túlélt, meglazult eresztékű, tépet vitorlájú három hajó orra Mély barázdát hasított az öböl homokjába, és Vaspana hatvan harcosával, a történet persze itt is a szent számot említi, ősi, gyermeki nagyvonalusággal semmibe véve a valóságot, kilépett a partra. A parti nép rémületében nem is gondolt harcra, suttogta a fáradt hangon lubaltu. Úgy futkostak, mint a bogarak a száraz hűben, az életüket féltve. Vaspana azonban, Gyermekeivé fogadta, és habamú hitének világosságára tanította őket. Az öreg pap elhallgatott, a szokatlanul sok beszéd kimerítette. Csak ekkor vettem észre, milyen régóta ülök mellette. Amit szavai felidéztek, majd egy emberöltő története volt, mégis úgy éreztem, egyetlen pillanat vakító fényében ismertette meg velem, és bántam már, nagyon bántam, hogy... Eddig csak távolról tiszteltem tudományát, a történetírás tanító bölcsességét. Attól kezdve sok napon át eljártam hozzá, és bár mindketten tudtuk, feltartom munkájában. És azt is, hogy amit megismerni kívánok, az agyaktáblák is engedelmesen elárulnák nekem, megértette, hogy élő szóval tőle szeretném hallani. Mert így, a hűvös kőpadlón üldögélve százszorosan több volt ez, Lubáltú csendes, néha motyogással halkuló beszéde mindannyiszor élő valósággá jelenítette meg, amiről mesélt. fogva vezetett a múlt messziről mozdulatlannak tűnő vizébe, amely távolról valóban olyan volt, mint a mély, nyugodt tenger. Halványzöld, rejtelmesen áttetsző félhomályba buktunk alá, aztán a mélység egyszerre megtelt élettel, szavai az egykori emberek életének részesévé avattak. Velük szenvedtem vagy örültem, egyszerre érezhettem a győztes örömének mámorító ízét és a leigázott tehetetlen torokszorító keserűségét. Elpusztultam a süllyedő bárkák utolsó szívdobbanásig küzdő legénységével, és újjászülettem, mint távoli, ismeretlen vidékre induló új hajós, a csillagok titkait fürkésző fiatal pap, vagy a kőfejtők rabszolgaságából kiemelkedő, dinasztiát döntő és újat alapító hadvezér. Mert hamar rájöttem, hogy Lubaltunak a népek történetéből leszűrt bölcsessége az életnek különös, meghökkentő és mégis ismerősnek tűnő igazságát hirdeti. Azt, hogy majdnem minden, amit mi saját életünkben átéltünk, valaha megtörtént már, nem is egyszer. És a mi életünk legfeljebb csak annyiban más, hogy silányabb vagy gazdagabb változat. Új környezetben, új szereplőkkel, új eszközökkel. Az ötújú kéz nogó hordájában bunkót emel, aztán kőbaltát, majd bronz végül vasból kovácsolt kardot. Az agyaggal kitapasztott veszőkosár korsóvá karcsúsodik a fazekasok korongján. A hegyes bot évezredek múltán, mint széles pengéjű kapa villan meg a levegőben, mielőtt a földbe mélyed, hogy fellazítsa a magnak, amit az ember szór termékenyé szabdalt örök testébe. A patakból szomjat oltó kortyot kiemelő összezárt tenyérből emeletnyi magas, ívben futó vízvezeték születik. Sokat tanultam tutól, és mégis oly keveset. Én csak leírni tudom, amit ő megjelenített, hiába kísérlelem meg felidézni az ő varázslatát. Még valamit tudott, amit nem mondott el nekem, vagy ami valószínűbb elmondta, hiszen szeretett és semmit sem titkolt előlem, csak nem vettem észre. A történetet hallgatva elmerültem ringatásában, és nem figyeltem arra, miként kell életre szavaitól a múlt. Amikor hazaértem, Lubaltu már egy éve megtért abba a végtelen birodalomba, amelyet egész életében szolgált. A fazekasok kemencében kiégettettem agyaktábláit, így, ha csak szándékosan, egyenként össze nem törik valamennyit, sokáig megmaradnak. Olvassátok figyelmesen végig. Többet és hasznosabbat tudtok meg belőlük, mint az én beszámolomból. A Lubaltútól tanultak késztettek arra, hogy ellenezzem Numda észszerűnek látszó tervét. A tengerfiai 7 évvel ezelőtt a túlsó parton már apró városokban éltek. Hogy ott fejlődtek-e hosszú évszázadokon át írástudó, hajókat építő, a bronzot megmunkálni képes néppé, vagy máshonnan kerültek oda, ezt még Lubaltus sem tudta megmondani. Habamú az atya ott teremtette őket, hogy dicsőségét szolgálják. Ezt tartotta népének eredetéről. És bár történetünk szempontjából nem fontos, valószínűnek látszik, hogy valóban műveltségük kezdetei óta, azt a keskeny partisávot lakták. A tengerfiainak fiainak nevezték magukat, ami nem életmódjukat, hanem hitüket vizsgálva kicsit érthetetlen volt számomra. Mert a tenger istene, gurru, Lubaltú azonban elmagyarázta, hogy gurru is, akár Esra és Erua, habamú gyermekei. Így nincs semmi ellentmondás abban, hogy bár ők a tengerfiai, mégis habamú az atya. A magam részéről meghagyom ezt a problémát a veletek érkező történészeknek, és csak annyit tennék hozzá, hogy Gáma és talán a tengert és az évszakokat képviselő istenek a régebbiek, és később valamilyen egységre törekvés kényszerétől hajtva teremtették föléjük a mindenható atyát. Nanúrt nem ismerték. A mai Avana ezt az istent a parti nép ősi hitéből vette át. A tengerfiai a különböző városokban azonos nyelvet beszéltek. Ezt annak tulajdonítom, hogy a városkák létrejötte előtt sűrűn elszólt, apró halászfalvakban élhettek, melyek állandó összekötetésben voltak egymással. Lubaltuk különben erről nem beszélt. Szerinte a tengerfiai mindig városokban laktak. Népe legalább annyira büszke volt a kőből építés tudományára, mint harci dicsőségére. A szoros kapcsolat a városkák között is megmaradt. Békésen éltek, leszámítva azt az örök törvényt, hogy a hatalmasok akkor is még hatalmasabbak kívántak lenni, de ezeket a harcokat nyugodtan az egyes királyocskák magánügyeinek tekinthetjük. A nép legfejebb mást nevezett uralkodójának, de nyelvük, életük és kötelezettségük az új Isten királya szemben változatlan maradt. Habamú bölcsessége örök időkre kimérte életük rendjét, a tenger ajándékai és a kertek gyümölcsei bőségben táplálták őket. A mesteremberek egyre tökéletesebb korsókkal, kardokkal és vásznakkal bizonyították rátermettségüket. A kertészek pedig annyi gyümölcs után egy jelentéktelen kis fűfélének szentelték figyelmüket. A szelidebb blankákon köles táblák sárgálódtak száraz évszak vége felé, amelyik ott korán sem olyan forró és csapadéktalan, mint ezen a parton. A tengerfiainak köles szeretetében egy kicsit mindig benne van a régi, elveszített part utáni vágyakozás. A köles nem csak fontos táplálék, jelkép is. Az öröknek tartott rend azután két emberöltő alatt semmivé foszlott. Valahol az északi szárazföld szívében, az égben nyúló hegyek, rohanó vízű folyók, végtelen füves pusztaságok és komor erdők bölcsőjében új nép született, az abanok. Egy nemzetség, vagy talán csak egyetlen, páratlan akaratú ember összefogta a szanaszét kóborló vad pásztornépeket, és aki nem hódolt be, elpusztult, vagy menekülnie kellett. Az első nagy áldozat testvérnép volt, a naunik, akik a születű új, roppant hatalomtól délre éltek, ott, ahol a termékeny zöld zöldfűvű legelők majdnem elérik a tengerpartot hemti hegyfogával szemben. Történetüket Demgáltól hallottam, és szégyenemre, ha hamarabb nem, legalább tőle visszatérve el kellett volna mennem Lubaltúhoz, hogy többet is megtudjak. A Náunik után az aban birodalom ereje északnyugat felé fordult, és leigázva a magas fensíkok népeit, akiknek leszármazottjai ma hegyi albanoknak nevezik magukat, másodszor a tenger fiainak városkáitól északra jutott ki a tengerhez. Az a két-háromszáz kilométer hosszú parti sáv, amelyet a tenger fiai az idők kezdete óta a magukénak vallottak, szörnyű harapófogóba került. A sáv két szélén, a legészakibb és legdélibb városkák érezték először halálos szorítását. Lakói vagy a még biztonságosnak tűnő közép felé húzottak, vagy hajóra szállva nekivágtak az ismeretlennek. Ez az ismeretlenbe való hajózás azonban nem volt olyan oktalan, vakmerő hősiesség, mint ami ennek az első pillanatban látszik. Tudtak arról, hogy a naunik végső kétségbeesésükben tutajokat építve átkeltek a tengerszoroson, igaz, hogy aztán századokig csak találgatták, hogy mi lett a sorsuk. Hemtivel pedig már régóta kereskedtek. Az akkori hajósok számára bármennyire ijesztő volt még az a pár kilométeres tengeri hajózás is, únt, miután saját kisbányái kimerültek, csak onnan szerezhettek. A régi kereskedelmi kapcsolat ellenére már az első áthajózók megkísérelték, hogy elfoglalják hemtit. Lakói azonban nem csak az ón bányászathoz értettek, hanem a védekezésnek egy olyan módszeréhez is, amelyel szemben a tenger fiainak minden harci erénye csúfos kudarcot vallott. vastag falú bevehetetlen várukba, ennek pincéjében a sivatagos vidék egyetlen forrása, és egyetlen támadó sem állta két napnál tovább azt a forróságot, amit Hemti kopár fekete borított földje árasztott magából. Amelyik csapat Hemtiből délnek hajózott tovább, az soha többé nem került elő. Nem akartam Lubaltu szavait cáfolni, de az a véleményem, nem Vaspana emberi vagy isteni, hiszen isten király volt nagysága, lágyította meg a hemtibeliek szívét, hogy elárulják neki, ha délre megy, elpusztul, hanem Vaspana már tudta, nem mehet délre. Városa talán az utolsó volt, amelyik éppen tasvapi konoksága vagy hősiessége miatt ellenállt az abanoknak. Pusztulását a kivándorlók első hulláma legalább harminc évvel, ami itt majdnem egy emberöltőt jelent, megelőzte. Akármilyen kezdetleges volt is a tenger akkori hajózási tudománya, elképzelhetetlen, hogy Hemtin keresztül, ahová új városaik megalapítása után is kötve voltak az onnal, ne jutott volna hír róluk az északi parton még haláltusájukat vívó városokba. Azt Vaspana természetesen nem tudta, csak remélte, hogy a déli parton marad még számára olyan öbből, ahol népével megtelepedhet. Valószínűleg éppen ezért sürgette alig fölserdült korától kezdve az áttelepítést, ezért került szembe apjával is. Kettejük folyton megújuló visszájáról a kifogyhatatlan emlékezetű Lubaltú egy egész délutánt végigmesélt. Vaspana története az ifjú király igazát sugalta, szemben a városához ragaszkodó Tasvapival, és a régi történet úgy éreztem fontos tanácsot rejt. Az abbanok már birodalmuk csecsemőkorában képesek voltak elfoglalni az egész északi partot, és 700 év óta ez a hatalom csak növekedett. Minden nagy király büszkén vallja, hogy soha nem látta még északi és keleti tartományait, mert azok beutazása több mint egy évtizedig tartana. Megtanulták a hajózást is, és bár még nem vehetik fel a verseny dishhhajósaival, de még velünk sem, annyi gáját építhetnek, hogy csapataik egyikről a másikra lépkedve száraz lábbal sétálhatnának árt a partra. Lail elfoglalását előbb-utóbb megbosszulják. A követ üzenete, amit Pilagu hozott, nem hivalkodó üres fenyegetés, ezt biztosra vettem. Lehet, hogy nem kerül rá sor az én életemben, vagy ti hamarabb érkeztek, és akkor minden másként fordul, de arra is kell gondolnom, így okoskodtam akkor, hogy nem így történik. Akkor pedig... Végzetes hiba arra prédálni a város erejét és gazdagságát, hogy a gyarapodás eredménye is ezen a pár négyzetkilométernyi területen szorongjon. Avana annál már sokkal gazdagabb, hogy a többi parti város valaha is őszinte szövetségesünk legyen, többé-kevésbé jól titkolt irítséggel figyelik életünket. A számukra kedvező kereskedelmi szerződésekben, melynek minden pontjáért Tarkumi külön csatát vív velem, sűrűn idézve szegény pechnemer emlékét, nem segítőkészségemet látják, hanem könnyen kiátszható, minden eredménye ellenére ostoba uralkodónak tartanak, akinek két erénye van, csillagokból hozott varázsos tudománya és kiváló főemberei. Ha már az utolsó években békésnek is mutatkozik, ki tudja, mi a valódi szándéka. Kétszer is hívott, hajózzak hozzá, kössünk szövetséget, de úgy látszik, már annyira vérembe ivódott nekem is az a gyanakvás és gyűlölet, amit a tenger fiai a disbeliek iránt táplálnak, hogy visszautasítottam. Már nem demgál, gondoltam. Ha egyszer ott vagyok, soha nem térek vissza. Pedig a szövetség kedvező lett volna, nem csak Avanának, hanem rajta keresztül a többi parti városnak is. A vas és a faszén minden szentesküvel megpecsételt szerződésnél erősebben köt bennünket a naunikhoz. És ugyanakkor soha nem volt elég bátorságom ahhoz, hogy végig gondoljam, mi történik majd, ha Demgál meghal. Már több mint húsz éve tart a látszatbéke Demgál és Mekridur között. Demgál magába folytotta, de soha nem felejti el, mit tettek a fiaival és ha Orcsú magánvagyona nem sokkal marad is el a Nauni király kincses sátrának gazdagsága mögött, az apát és a fiút egyaránt égeti a megoldatlan kérdés. Lehet-e Orcsú a király, és milyen áron? Mekrid pedig hallgat, és láthatatlan. Majdnem minden tavasszal elmegyek Demgálhoz, és eddig még mindig elkerülte, hogy velem találkozzék. Viszont olyan árat kér a tőle kapott marhákér, az ő erdeikben égetett faszénért, hogy az szinte ajándékként kerül a városba. Mintha nem a neónak legnagyobb embere volna Demgal után, hanem helytartó ma bárkanon túl. Hidárt is elküldte Avanába, és húsz nap után, mikor fényes kíséretével és ajándékokkal gazdagon ellovagolt, mindenki megkönnyebbülten fellélegzett, mert orcsú unokatestvére érkezésekor kiüzent a fegyverek házából, hogy beteg, ne háborgassa senki. Ugyanakkor minden este magához rendelte Erú a papnőit, lantosait, hogy a fegyverek komor hajléka hajnalig zengett a mulatozás zajától. Nem szóltam semmit, Demgál fia volt, azért az emberé, aki az idegenek közül először fogadott barátjává. De attól kezdve még inkább megérlelődött bennem a meggyőződés, hogy a szenvedély, ami ezekben az emberekben for, veszélyesebb nem csak az én sziklarepesztő lőporomnál, de talán a is. Nincs hát, akire számítsunk, vitatkoztam Numdával, mikor végre sikerült gondolatban összekapcsolnom a város helyzetét azzal, amit Lubaltú történeteiből annyira megragadott. Most béke van, és azt hiszitek, hogy ezután mindig is így lesz. Lail és a többi Abán város zsákszámra kapja az üveggyöngyöt a legszebb poharakat, Dis ezután sem tud meglenni a mi gyapjúszövetünk illatszerünk, szappanunk nélkül. És azt az ékszert és bort, amit hajóink visszahoznak, mert valamelyik beliszúi kereskedő szemfülesebb volt, és hamarabb szállt a tengerre, elviszik a naunik, amikor sóért jönnek, mert asszonyaik gyűjtőszenvedélyével csak a nauni férfiak kórhelysége vetekedhet. Eddig jól dolgoztunk, és jól számoltunk, mi árukból és termékekből hibátlan láncot kovácsoltunk, Numda. Ma mindenkinek szüksége van Avanára, és ezért gazdagszik, gyarapszik olyan gyorsan a város. De mi lesz, ha csak egyetlen szeme elpattan ennek a láncnak? Nem is a legnagyobb szerencsétlenségre gondolok arra, hogy Demgál meghal, már pedig halandó, és ezzel is számolnunk kell. Még arra sem, hogy az abbanok megtámadnak bennünket, mert akkor már nincs, mint töprengeni. De tegyük fel, már elhatározza, hogy elfoglalja Girdint. Őszintén szóvad csodálom, hogy eddig nem jutott eszébe. Én a helyébe már régen megtettem volna. Akkor övé a szóda és a salétrom, mi pedig egyetlen üveggyöngyöt, egy darab szappant sem készíthetünk többé. Annyi lőporunk sem lenne, hogy egy öklömnyi követ kirobbantsunk. Ha pedig nincs üveg, mivel vásárolunk kölest? Pasat kellene adnunk márnak, hogy hajói kölest hozzanak. A vasat pedig eddig sikerült megtagadni tőle. Így is hozzájut, Isteni uram, megveszi bitámitól vagy belészútól, abból, amit szállítunk. Na de milyen áron! Az arany kétszeres súlyával kell fizetnie, még mindig, az ásókért, a csákányokért. Amiből aztán fegyvert kovácsolnak. Ezt is tudom, numda. De így még mindig kevesebb vas kerül diszbe, és közben Bittámi és a többi gazdagodik. A mártól kicsikart aranyon. A hálájukra számít az isteni uram? Nem, ahhoz ostobák, hogy rájöjjenek, értük teszem. De ha gazdagodnak, talán nem irigyelnek bennünket annyira, és a kiadott aranyjal disz gyengül, És minél gazdagabbak a parti városok, Annál nehezebben tűrnék el, hogy már elfoglalja girdint. Ha ma támadná meg, csak Avana sietne a segítségükre. Numda sokáig hallgatott. Aztán röviden nekem szegezte a kérdést, amin már egy évnegyede vitatkoztunk. Értem a gondolataidat, Isteni Uram, csak azt világosítsd meg még előttem, mi segít rajtunk, ha nem a szomszédos völgyeket műveljük meg, hanem várost alapítunk, valahol messze, mint mondod, még te sem tudod, hogy hol. Üh? Elsősorban, hogy nem lehet bennünket egyetlen rohammal eltaposni. Muban is azt hitte, Lail bevehetetlen. Mi is tudjuk, Avanát a tenger felől nem érheti támadás. De ha annyian összefognak ellenünk, mint Lail ellen, még ha inni ma közöttünk van is, meddig tudjuk tartani a várost? De Isteni Uram, hát ki gondol arra, hogy megtámadjon bennünket? Numda kérdése annyira józan volt, hogy egy pillanatra magam is kételkedtem. Aggodalmam talán nem más, mint a Lubaltunán tett látogatásaim szerencsétlen átültetése a jelenbe. Lehet ugyan, hogy a történelem megismétlődik, de koráncsam olyan egyszerűen, ahogy én gondolom. Vagy az a baj, hogy ezt a felismerést éppen azokkal nem lehet elfogadtatni, akik úgy vélik, hogy a legjózanabbul ők látják a jelent? Öhm, más okom is van, nem csak a támadástól való félelem. Te is látod, Numda, hogyan élnek az emberek Avanában. Nem az fáj nekem, hogy keveset dolgoznak, hiszen éppen én tettem meg mindent, hogy könnyítsek az életükön. De zsúfolt lett a város, nem érzed ezt, Numda? Mikor elkezdtük, micsoda öröm volt, ha enninú nagy nehezen rászánta magát, hogy egy-egy legényt mesterri javasson. Jelentetted nekem. Ma pedig, ha megkérdezném, nem tudnád, én sem tudom, hány olyan fiatal van a városban, aki kovács szeretett volna lenni, de még a legényeket kiszolgáló gyerekek közé sem tudott bekerülni. Pedig a nagy járvány után jó kovács lett volna belőle Avanában, és ma is az lehetne, ha a szomszédban... Annaimban születik. És így van ez a többi mesterséggel is. A hajóépítők ma tekintélyesebbet, mint egykor gurú papjai. Öcsét, pilagú olyan kapitányokat nevel, akik már kölyökfejjel tudják mindazt, amihez neki egy élet kellett, hogy ellesse a tengertől, a széltől, a felhők vonulásából. És folytathatnám tovább is, de azt hiszem már így is érted. Túlságosan sok értékes embert zsúfoltunk össze egy helyre, és lassan már nem férnek el egymástól. Talil és a hozzá beosztott tanítók évenként 200 gyereket vesznek fel az iskolába, háromszor annyi jelentkező közül. De az sem segítene, ha a palota összes termét nekik adom, hogy tanítsanak. Mert ebben a városban már nem kell több írnok. Gamatu tanítványai pedig kettesével, hármasával keresik fel a betegeket, ami egyrészt jó van így, mert... Lehet-e nagyobb boldogság, mintha kevesebb a beteg, mint ahány gyógyítója akad, másrészt azonban ostoba, tékozló pazarlás, mert a tanítványok közül ma már egy is képes lenne arra, hogy ekkora városban, mint Avana, ifjú dimmuként megalapítsa a gyógyítás házát és maga is tanítványokat neveljen. Numda hallgatott. Én pedig folytattam. Kik dolgoztak mazú idejében a kőfejtőkben és az erdőkben? Vásárolt rabszolgák és büntetett rabok. Köztük voltál te is, Nunda. És ma? A bűnözők most is oda kerülnek, de hátuk nem ismeri a korbácsot. Élelmük bőségesebb, mint hajdan egy szabad halászé volt. Ivóvizük tiszta, és álmuk nyugodtabb, mint a tiéd, az enyém, vagy éppen Mesdué, aki hosszas megfontolás után mindig azon töpreng, nem ítélted mégis túlságos szigorral. De nincs elég rab, mert ki az az ostoba, aki lop vagy rabol, amikor munkája után is elégedetten élhet. Így hát vitari embereket fogad fel, akik annyira szeretik az arany csillogását, hogy még a kőfejtő munkáját is vállalják. Persze mindegyik csak addig, amíg elég karikát szerez ahhoz, hogy megvásárolhassa, miután után vágyakozik. Egy negyed év alatt több aranyat kap a palotától, mint ahány kovácsmester egész évben. De ha valakinek annyi karika csilingel a karján, hogy egy évnegyeden átnyelte a port, különösen ha Nanúr idejére szerződött, azt Gáma anya templomának megtisztító fürdője után lába és cimborája kikötőbe viszik. Ahol azt sem várják meg, hogy a kereskedő késével lefejtse a boroskorsó szájáról a viaszpecsétet, hanem a falhoz kocintva törik le a korsó nyakát. Hiszen teheti, ővé az arany, a kereskedő egész boltját megvehetné rajta. Dühönben nagyot ütöttem a székkarfájára. Míg egyszer én megyek a kikötőbe és töröm össze a korsókat, de nem a nyakuknál. A kereskedőkre pedig rágyújtom a házát, oltsa a borával, ha tudja. Az indulat szétzavarta a gondolataimat. Ostobaság olyasmiről beszélni, amit Numda még nálam is jobban ismer. El akarok vinni innen egy csomó embert, mondtam csendesen. Nem azért, hogy rosszabbul éljenek ők ott, a többiek meg itt a hanem azért, hogy újra koplalás legyen és ínség. De már régóta az aranyért dolgoznak, és nem azért, hogy szülessen valami a kezük nyomán. Ezt nem lehet elviselni. Nunda arcáról a másokért élt élet lemondása és fegyelme régen lecsiszolt mindenfajta érzelmet, de most felkapta a fejét. Vonásaim fájdalom tükröződött. Te akarod elvinni őket, Isteni Uram? Itt hagysz bennünket? Igen, ezt az utat nem bízhatom másra. Nem csak mert azt hiszem, a megfelelő helyet én tudom a legjobban kiválasztani, hanem félek, ha mást küldenék, az erőszakkal foglalnál azt az öblöt, amelyik megtetszik neki. Vaspana sem gondolt arra, hogy megkérdezze a parti népet, hozzájárulnak-e, hogy gyermekeivé fogadja, hogy habamú hitének világosságára tanítsa őket. Ne menj el, Isteni Uram! Bölcsességednek, tudásodnak köszönhetünk mindent. Ha, ha elmész, úgy gondolod, szétesik? Akkor nem is kár érte. Az előbb Demgál haláláról beszéltünk, de én is meghalok. Jobb, ha hamarabb megtudom, mennyit ér a munkám. Ha elmegyek, legalább kiderül. Numda magába roskadt. Mivel vontuk magunkra a haragodat, Isteni Uram? Miért akarsz elhagyni bennünket? Ki okozta szíved keserűségét? Senki, és mégis mindannyian. De ez így igazságtalan... Avan a népe nem jobb és nem rosszabb, mint amilyen lehet. Nem a ti hibátok, hogy nem úgy látjátok a dolgokat, a jövőt, ahogy én. Az is lehet, hogy én tévedek, de ezt a tervet akkor is végrehajtom. Ha kell, akaratotok ellenére is. Nem akad ember, aki ellenezni akaratodat, Isteni Uram, de olyan sem, akit ne töltene el félelemmel, hogy egyedül hagysz bennünket, Árvák leszünk, és kétségbe esettek. Maradj a városban, Isteni Uram, küldj mást, akár engem. Nem, Numda, ennek így kell lennie. Fölálltam, hogy jelezzem vége a beszélgetésnek. Nem akartam tovább hallgatni Numda könyörgését, méltatlan volt hozzá. Már semmi sem változtathatja meg, hogy elhajózzak új, üres öblöt keresni az áttelepülőknek. A városok sok mindent átvettek abból, ami Avanában jó volt, de a dolgok lényege sehol nem változott. Megmaradt a rabszolgaság, az Istenek szolgáinak uralma, a királyok és főemberek alattomos harca a hatalomért. Avanám értékével számolnak, az itt megreformált írással telnek meg az agyaktáblák bitámi után most már Naradban, Anaimban és Belisszúban is, de életük a régi. Vagy talán még rosszabb is, az avanából kisugárzó gazdagság fényében kapzsibb, számítóbb lett. Avana gazdagságát a kincstárban rejtőző arany mennyiségével mérik. Képtelenek megérteni, hogy a halott sárga fém csak következménye, de nem célja az évek hosszú munkájának, szervezésének. És lassan azt is kezdtem belátni, hiába várom, hogy megváltozzanak. Ha eddig félreértették avana példáját, Ezután miért lenne másként? Még avana népe is sokkal inkább élvezője, mint ismerője annak, hogy miért is él ilyen jól. De ha egyáltalán hozzálátok, hogy torzítás nélkül átültessem valahová munkánk eredményét, azt csak Avanában született emberekkel kísérelhetem meg. Amíg nem találok alkalmas helyet, persze kár erről beszélni. A város népe csak higgye azt, hogy Girdinbe hajózom. Mikor aztán elérkezik ide a híre, hogy onnan továbbmentem, senki nem fogja tudni hová. Akkor jön el a te időd, Numda.